Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Робчук. Розділ сьомий. Троянда. Суперечка з капітаном тривала дві години. Він виявився непохитним. Він не сприймав мої докази, законні чи моральні. За якийсь час до суперечки приєдналися інші, коли заходили до капітана у справах. Коли я вже остаточно втратив самовладання, Біля нас зібралося більшість основних людей в роті. Лейтенант Гоблін мовчун Ельмо і Рис, та кілька нових офіцерів, яких ми набрали тут у чарах. Незначна підтримка надійшла з неочікуваного боку. Мене підтримав Мовчун і двоє нових офіцерів. Я вийшов, гримнувши дверима. Мовчун і з Гобліном рушили за мною. Я просто скаженів, хоча не був здивований їхньою відповіддю. Після знищення повстанців ніщо не могло змусити роту стати дезертирами. Тож тепер вони стануть свинями. По в помиях. Питання про добро і зло звучали недолуго. Зрештою, кого це турбувало? Заледве настав ранок наступного після бою дня. Спав я поганенько і був украй знервованим. Я енергійно міряв кроками землю, намагаючись таким чином заспокоїтися. Гоблін чекав на мене і став просто переді мною, коли зрозумів, що я охолов. Мовчим спостерігав поруч. Гоблін запитав. «Ми можемо поговорити?» «Я вже говорив. Ніхто не слухає». Ти забагато лаявся. Підійди сюди і присядь. Сюди виявилося купою барахла, біля багаття, де хтось готував їжу, а інші різалися в тонк. Всі знайомі. Вони зіркали на мене швидкими поглядами та пересмикували плечима. Всі видавалися схвильованими, наче турбувалися за мій здоровий глузд. Певно, якби рік тому хтось із них зробив те, що й я, я відчув би те саме. Це було щире нерозуміння та турбота за побратима. Мене дратувала їхня твердолобість, Однак я не міг дратуватися досить довго, оскільки, надіславши Гобліна, вони довели, що прагнули зрозуміти. Гра тривала, спершу тихо і похмуро, але пожвавилася, коли вони почали ділитися бріхнями про битву. Гоблін запитав. «Оркатуни, що трапилося вчора?» Я вам розповів. Його голос звучав ніжно. «А може ми обговоримо це ще раз, детальніше?» Я знав, до чого він хилив. Трохи психологічної терапії, яка базувалася на припущенні, що занадто довге перебування поруч з пані негативно вплинуло на мій здоровий глузд. Він мав рацію. Так і було. Тож я відкинув упередження і спробував розповісти все ще раз, детально переповідаючи події минулого дня та застосовуючи всі мої вміння, які розвинув, пишучи ці аннали. Я сподівався переконати його, що моя позиція була раціональною та моральною, а врешті, навпаки. «Ти бачив, що він зробив?» Коли ті хлопці з весла спробували приєднатися до капітана? запитав один із картярів. Вони пліткували про ворона. До цієї миті я не згадував про нього. Я нашорошив уха і послухав кілька історій про його дикий героїзм. Згідно з їх розповідями, ворон принаймні раз врятував усіх воротів. Хтось запитав, А де він сам? Більшість захитали головами. Хтось припустив. Напевно, загинув. Капітан послав наряд за нашими мертвими. Може, побачимо, як його ховатимуть сьогодні по обіді. А що трапилося з дитиною? Ельма чмихнув. Знайдете його? Знайдете і її. Якщо вже згадали про малу, то чи бачили ви, що трапилося, коли ви не спробували розбити другий взвод якимось вбивчим закляттям? Це було дивно. Мала поводилася, наче нічого не трапилося. Решта попадали долу, наче камінюки. Вона ж просто виглядала лиць пантеличиною і заходилася трести ворона. Він підвівся. Баці вже стоїть на ногах. Вона з їх попіднімала на ноги, наче її не могла зачепити магія чи щось таке. Хтось додав. Можливо, це тому, що вона глуха. Може, магія залежала від звуку? А, та хто його знає? Але шкода, що вона не вижила. же, що вона крутиться десь поруч. І ворон, він потрібен, аби не давати одному шахраювати. Всі розреготалися. Я поглянув на мовчуна, який підслуховував нашу з Гобліном розмову. Я помотав головою. Він повів бровою. Я скористався жестами Любоньки, аби сказати йому, вони не мертві. Він також любив Любоньку. Він підвівся, став за і смикнув головою. Він хотів залишитися зі мною наодинці. Я підвівся і пішов за ним. Я пояснив, що бачив Любоньку, коли повертався зі своєї авантюри з пані. Тоді ж я запідозрив, що ворон утік тим шляхом, який, на його думку, ніхто не перевірятиме. Мовчун спохмурнів і захотів знати, чому. «Ти мене зрозумів. Ти ж знаєш як він поводився нещодавно. Я не згадував про свої видіння чи сни, оскільки все це наразі видавалося казочками. Можливо, ми його дістали. Мовчун посміхнувся тією посмішкою, яка свідчила, що він не вірив жодному слову. Він прожестикулював. «Я хочу знати, чому. Що тобі відомо?» Він вирішив, що я знав про ворона з Любонькою більше за решту, оскільки я завжди з'ясував особисті деталі, щоб записати все в анали. «Я знаю ти саме, що йти». Найбільше часу він проводив поруч із капітаном і пустуном. Він кілька секунд обдумував це, а тоді показав. «Осідлай двох коней». «Ні, чотирьох коней. І припаси трохи харчів. Це може зайняти кілька днів. Я піду і дещо розпитаю». Його манера не терпіла заперечень. Це мене влаштовувало. Поїздка спала мені на думку, доки я розмовляв із гобліном. Я відкинув цю ідею, оскільки не міг придумати способу, яким чином вистежити ворона. Я рушив до частоколу, куди Ельмо Чотирьох. Якусь смиття розмірковував про можливість існування вищої сили, яка нас веде. Я обманом переконав кількох людей осідлати для мене тварин, доки сам пішов видурювати у пустуна трохи їжі. З ним виявилося непросто. Він зажадав особистого дозволу капітана. Ми розробили угоду, за якою він отримає особливу згадку в аналах. Мовчун приєднався до мене наприкінці перемовин. Коли ми прив'язали припаси до коней, я запитав. Ти щось дізнався? Він показав. Лише що капітан знає щось особливе, чим не ділитиметься. Гадаю, це радше стосувалося Любоньки, ніж Ворона. Я буркнув. От знову. Може, капітан додумався до того ж самого, що і я? І все сьогодні вранці під час нашої сварки. Хм, він був достатньо підступним. Думаю, Ворон зник без дозволу капітана, але з його благословенням. Ти розпитав пустуна? Думав, це зробиш ти. Він похитав головою. В нього не було часу. То рушай зараз, я ще хочу зібрати кілька речей. Я кинувся до лікарняного намету, спакував свою зброю і витягнув зі сховку подарунок, який зберігав до дня народження Любеньки. Тоді я знайшов вельму і повідомив йому, що хочу забрати частину своєї гроші, які ми заробили у трояндах. Скільки саме? Стільки, скільки можеш ділити. Він довго і пильно дивився на мене, але вирішив нічого більше не питати. Ми пішли до його намету і тихенько все порахували. Решта нічого не знали про ці гроші. Таємниця стосувалася лише тих із нас, хто поїхав у троянди по гуртуна. Однак були ті, хто хотіли дізнатися, як одному кому вдалося продовжувати виплачувати свої картярські борги, хоча він взагалі не вигравав і не мав часу для своєї звичної торгівлі на чорному ринку. Ельмо рушив за мною, коли я полишив його на мет. Ми знайшли мовчуна вже в сідлі. Коні були готові до поїздки. «Їдете на прогулянку?» – поцікавився він. «Ега». Я закріпив на сідлі лук який дала мені пані, та скочив на коня. Ельмо поглянув на наші обличчя, мружачі очі, а тоді кивнув. Удачі. Він обернувся і пішов геть. Я поглянув на Мовчуна. Він показав. Пустун також вдає, що нічого не знає. Та я видурив у нього зізнання, що він видав ворону кілька додаткових пайків до вчорашнього бою. Йому таки щось відомо. Ну-ну, здається, всі про щось догадувалися. Мовчун спрямував свого коня вперед, а я повернувся думками до ранкової сутички, шукаючи натяків на щось дивне. І знайшов кілька. Гоблін і Зельмо також мали свої підозри. Було неможливо не проїхати крізь табір повстанців. Шкода, я волів би туди не потикатися. Там кишіли мухи і стояв жахливий сморід. Коли ми їхали тут із пані, він не видавався цілковито порожнім. Проте ні, просто ми нікого не бачили. Там залишалися поранені вороги і персонал. Завивач і на них також скинув свої кулі. Я обрав гарних тварин. Разом із конем Пір'їни я взяв інших із тієї ж невтомної породи. Мовчун задав швидкий темп і відмовлявся спілкуватися, доки ми не проминули зовнішній коридор захарашеної скелями території. Лише тоді він сповільнив коня і наказав оглянути все навколо. Він хотів знати маршрут, яким пані наближалася до вежі. Я сказав йому, що, здається, ми рухалися десь за півтори версти на південь від цього місця. Він передав мені додаткових коней і рушив до скель. Рухався він повільно і уважно вивчав землю. Я не надто звертав на нього увагу. Знайти сліди він міг ліпше за мене. Але, як виявилося, я також міг би легко знайти потрібне місце. Мовчун різко скинув руку, а тоді показав на землю. Вони залишили пустище приблизно там, де ми з пані перетинали кордон, прямуючи в інший бік. Він намагався відірватися, а не приховати свої сліди, здогадався я. Мовчун кивнув, пильно дивлячись на захід. Він жестами запитав мене про дороги. Головна дорога з півночі на південь проходила за чотири з половиною версти від Форсберга. Ми вирішили, що спершу він поїде саме туди. Навіть в ті часи там було достатньо метушні, аби сховати чоловіка з дитиною. Від звичайних очей. Мовчун вважав, що зможе все відстежити. «Пам'ятай, що це його рідна земля», – промовив я. «Він знає її краще за нас». Мовчун неуважно і незацікавлено кивнув. «Я поглянув на сонце». Залишилося близько двох годин світлового дня, я задумався, як далеко вони могли відірватися. Ми дісталися до головної дороги. Мовчун хвилько розглядав її, від'їхав на кілька кроків на південь і кивнув сам до себе. Тоді змахнув мені та погнав коня. Ми гнали невтомних тварин година за годиною, доки не сіло сонце, а тоді всю ніч, аж до наступного ранку, прямуючи до моря. Ми сутєво випередили нашу здобич адже майже не робили зупинок. В мене болілося тіло. Після моєї пригоди з пані минуло занадто мало часу. Ми зупинилися там, де дорога огинала під ніжа лісистого пагорба. Мовчун показав на голу ділянку, що мала бути гарною спостережною точкою, як кивнув. Ми повернули туди і здійнялися на пагорб. Я прилаштував коней, а тоді просто звалився на землю. Я стаю занадто старим для цього. Промовив я і одразу заснув. Мовчун розбудив мене надвечір. Вони наближаються? запитав я. Він похитав головою і показав, що не очікує їх раніше за завтра. Але мені все одно варто наглядати за дорогою, якщо раптом ворон подорожував і вночі. Тоді я всіся під слабким світлом комети, загорнувся в ковдру і кілька годин поспіль тремтів на холодному вітрові наодинці з думками, яких волів би не мати. Я не бачив нічого, крім самця косулі, який вибрів із лісу до поблизької ферми, сподіваючись знайти щось смачне. Мовчун змінив мене за кілька годин до світанку. Я відчув щастя. Тепер я зможу прилягти, тремтіти і думати про те, про що волів би не думати. Але я таки заснув. Адже коли мовчун стиснув моє плече і я прокинувся, було вже світло. Вони наближаються. Він кивнув. Я підвівся протирочі долонями і втупився на дорогу. І справді з півдня наближалися дві постаті, одна вище за іншу. Але з такої вістині це міг бути будь-який дорослий дитина. Ми худко зібралися, підготували коней і спустилися з пагорба. Мовчун хотів чекати біля дороги за її вигнан. Він звелів мені виїхати на дорогу просто за ними, про всяк випадок. З вороном краще заздалегідь це продумати. Він зник. Я чекав, продовжуючи тремтіти та почуваючись цілковито самотнім. Подорожні долали підйом. Так, ворони, Любанька. Вони йшли достатньо швидко, але ворон не здавався стурбованим, впевнений, що ніхто його не переслідує. Вони прийшли повз мене. Я зачекав хвилину, виїхав із лісу та попрямував за ними довкруг вершини пагорба. Мовчун поставив свого коня посеред дороги, злегка нахилився вперед і вдавав із себе виснаженого злого та похмурого. Ворон зупинився за 50 ліктів від нього і видобув зброю. Любоньку він тримав позаду себе. Вона помітила, як я наближаюся, широко всміхнулася і замахала. Я всміхнувся їй у відповідь, попри напружену мить. Ворон різко розвернувся. Його губи розтягнулися в гарчанні. Злість, можливо, навіть ненависть, тліла в його очах. Я спинився поза зоною досягання його ножів. Він, здається, не бажав розмовляти. Кілька хвилин ми всі стояли нерухомо. Ніхто не хотів починати говорити першим. Я поглянув на мовчуна. Він пересмикнув плечима. Його план добіг кінця. Мене сюди привела цікавість. Я задовольнив її лише частково. Вони були живі й тікали. Нез'ясованою залишалася лише причина. На моє здивування ворон здався першим. «Що ти дотробиш, воркотуне?» «Я думав, що він може бути впертішим за камінь. Вас шукаю». «Навіщо?» «Цікавість. Ми з мовчуном цікавимося Любенькою. Ми хвилювалися. Він спохмурнів. Він почув не те, на що розраховував». «Як бачите, з нею все гаразд». «Так, здається. А з тобою?» «А схоже, що я не в порядку?» «Я зиркнув на мовчуна. Він не мав чого додати. Є питання, вороне». Є питання. Він перейшов до оборони. Що це в біса означає? Брат відокремлюється від своїх друзів. Ставиться до них немов лайна, Тоді дезертує. Це викликає достатньо питань, аби вирушити на пошук відповідей, що коїться. Капітан, знаєш, що ви тут? Я знову глипнув на мовчуна. Він кивнув. Так, то хочеш все нам розповісти, старий друже? Я мовчун, капітан, пустун, ельмо, гоблін. Всі ми, можливо, маємо власні припущення. Не намагайся мене спинити, воркутуне. Чому ти завжди напрошуєшся на конфлікт? Хтось щось сказав про те, щоб тебе зупиняти. Якби хтось хотів тебе зупинити, тебе б тут зараз не було, ти взагалі не залишив би вежу. Він був наляканий. Вони це передбачили пустуни старий, вони тебе відпустили. Частина з нас бажає знати чому. Тобто, ми, здається, знаємо, і якщо це те, що ми думаємо, тоді, принаймні, моє благословення ти маєш і мовчуна. І, напевно, всі, хто не спиняв тебе. Ворон спохмурнів. Він знав, на що я натякав, але не міг пояснити. Оскільки він був у роті недавно, між нами існувала прогалина в комунікації. Скажімо так, провадив я. Ми з мовчаном вирішили, що ти загинув у бою. Ви обоє. Нікому не варто знати щось інше. Але я розумієш, це наче ти тікаєш з дому. Навіть якщо ти бажаєш нам добра, ми можемо ображатися з приводу того, як ти це робиш. Тебе взяли в роту після голосування. Ти пройшов з нами пекло. «Ти поглянь, що ми пережили вдвох, а ти ставишся до нас немов до лайна. Це сприйматиметься не надто добре». Він все усвідомив і промовив. «Інколи трапляється щось таке важливе, що ти не можеш розповісти найкращим друзям. Це може всіх вас убити». Я так і подумав. «Ну, заспокойся». Мовчин зліз із коня і заходився розмовляти з Любонькою. Здавалося, вона не помічала напруги між її друзями. Вона розповідала мовчину, що вони робили і куди прямували. «Гадаю, все розумно?» – запитав я. «Опал? Тоді тобі варто знати кілька речей. Перша. Пані перемогла. Напевно, ти здогадався. Передбачив це, інакше не тікав би. Гаразд. Ще важливіше. Кульгави повернувся. Вона його не знищила. Вона його перевиховала. І тепер він її головний хлопчик. Ворон зблід. Це вперше я бачив його справді наляканим. Але його страх стосувався не лише його. Себе він вважав живим мерцем. Людину, яка не мала чого втрачати. Але тепер у нього була любенька і мета. Він мусив вижити. Так, кульгавий, ми з мовчуном чимало про це говорили. Насправді я усвідомив, це лише мить тому. Я вирішив, що буде краще, якщо він думатиме, що в це було вкладено виважене обговорення. Ми вирішили, що пані рано чи пізно здогадається. Вона захоче зробити хід. Якщо вона пов'яжеться з тобою, то пошле за тобою кульгавого. Він тебе знає. Він почне шукати тебе у твоїх звичних місцях, вирішивши, що ти звернешся до старих друзів. В тебе є друзі, які заховають тебе від кульгавого?» Ворон зітхнув і, здається, втратив свій запал. Він сховав зброю. «Мій план був саме таким. Гадав, що ми попливемо в Берил і заховаємося там. Берил – це союзник пані, лише номінально, але її слово там закон. Ти маєш поїхати кудись, де про неї ніколи не чули». «Куди?» «Це не моя частина світу». Здається, тепер він заспокоївся достатньо, тож я зліз з коня. Він безрадісно на мене поглянув, а тоді розслабився. Я продовжив. Я майже переконався в тому, що хотів дізнатися. Мовчу не? Мовчун кивнув, продовжуючи розмовляти з Любонькою. Я дістав з притороченої торби мішечок із грошима та жбурнув його ворону. Ти залишив свою частку винагороди за троянди. Я привів додаткових коней. Ви можете подорожувати швидше, якщо будете верхи. Ворон боровся з собою, намагаючись подякувати, але не змозж пробитися крізь бар'єри, які збудував навколо самого себе. «Напевно, ми можемо вирушити в...» «Я не хочу знати. Я вже двічі зустрічався з Оком. Вона полюбляє, щоб нащадкам передалася саме її правда. Не тому, що хоче видаватися хорошою, а просто хоче, аби її було зверху. Вона знає, як історія переписує себе. Вона не хоче, щоб це трапилося з нею. І я той хлопець, якого вона обрала її писати». Тікає, воркотуни, ходімо з нами. Ви з мовчуном. Поїхали з нами. Ніч була довгою і самотньою. Я чимало думав про це. Я не можу, ворони. Капітан має залишатися на місці, навіть якщо йому це не до вподоби. Рота має залишатися. Ми боротимемося в однаковій битві. Ти і я. Але я робитиму це, залишаючи з родиною. Нужба, воркотуни. Купа головорізів найманців. Аго, спокійніше. Мій голос затвердів більше, ніж я того бажав. Він замов. Я продовжив. Пам'ятаєш, що ніч у знаті, перш ніж ми вирушили за тишою, коли я читав анали? Що ти сказав? Він не відповідав кілька секунд. Так, що завдяки тобі я відчув, що означало бути членом чорної роти. Гаразд, можливо, я таки не розумію, але я це відчув. Думаю, я дістав з торби ще один пакунок. Це був для любоньки. Ти трохи поговори з мовчуном, гаразд? В мене тут є подарунок на день народження. Якусь мить він дивився на мене, а тоді кивнув. Я обернувся, щоб мої сльози були не такими помітними, і попрощався з дівчинкою, зберігши в пам'яті її радість від мого жалюгідного подарунка. Тоді я швидко відійшов на узбіччя і дозволив собі недовго й тихенько поплакати. Мовчун і з вороном вдали, що осліпли. Я сумуватиму залюбенькою і проведу решту свого життя, переймаючись за неї. Вона була витончена, ідеальна та завжди щаслива. Ті події в селі стали для неї минулим. Але попереду чекав найжахливіший ворог із усіх можливих. Ніхто з нас не бажав для неї подібного. Я підвівся, витер рештки сліз і відвів ворона вбік. Мені невідомі твої плани, я не хочу про них знати, але про всяк випадок. Коли пані кілька днів тому нас догнала до шокрада, в нього був цілий мішок тих паперів, які ми викопали у таборі тиші. Він їх так і не передав вона не знає, що вони існують. Я розповів йому, де їх знайти. Я поїду туди за кілька тижнів. Якщо вони й досі там, я погляну, що зможу сам у них знайти. Він дивився на мене з прохолодою в погляді. Він вважав, що мій смертний вирок фактично підписаний, якщо я знову матиму справу з оком. Але він цього не сказав. Дякую, воркотуне. Якщо я раптом опинюся в тій місцині, то погляну, що там. Так, ти готовий їхати, мовчуне. Мовчун кивнув. Любонька, ходи сюди. Я стиснув її у довгих і міцних обіймах. «Ти вже слухайся, ворона!» Я зняв амулет, який дав мені одноокі, припасував його їй на зап'ясток і промовив до ворона. «Це дозволить дізнатися, якщо неподалік з'явиться якийсь недружній зневолений. Не питай, як, але він працює. Удачі!» Ага. Він не досі стояв розгублений і дивився, як ми сідали на коней. Він невпевнено підняв руку та швидко опустив її. «Я промовив до мовчуна. Гайда додому. І ми поїхали геть. Ніхто з нас не озирався». Це була пригода, якої ніколи не траплялося. Зрештою, хіба ворон із його сиротою не загинули біля воріт у чари? Назад до роти, назад до справ. Назад до вервечки років, назад до анналів, назад до страху. 37 років до повернення комети. Видіння мало бути хибним. Я ні за що не проживу так довго. Чи ж не так? Кінець. Читав Сергій Робчук. 2025 рік.